În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți: Veniți căci iată că toate sunt gata. Fras creștini, mare de tot a fost a oamenilor. Din pilda Evangheliei de astăzi, după cum am auzit că un om a făcut cină mare, a pregătit un ospăz bogat și strălucit și a poftit lume multă să vină să mănânce din el. La o masă așa bogată, ar fi trebuit să-i facă pe cei chemați să alerge într-un suflet să guste din bunătățile ce se pregătiseră la această cină. Dar ce vedem, cei poftiți, în loc să se grăbească, nici n-au vrut să audă, căci unii s-au dus la holdele lor, alții la afacerile lor, iar alții s-au încurcat în poftele păcatelor trupești scufundându-se în păcat. Această cină de care vorbește Sfânta Evanghelie de astăzi este masa cea bogată în hrană duhovnicească din Sfânta Biserică. Omul care a făcut cina este Dumnezeu Tatăl. Cina lui mai înseamnă împărăția lui Dumnezeu, dumnezeiască, împărăția dumnezeiască în biserica creștină, aici pe pământ și în cerul. Pilda aceasta s-a împlinit în toate timpurile cu unii oameni, căci Dumnezeu a chemat prin slujile sale să vină lumea să se hrănească din masa lui cea bogată și bine pregătită, în sfânta casa sa din biserică. Dar cei mai mulți, N-au vrut să vină. Unii nerecunoscători, răzvrătiți ca și iudeii, s-au dedat plăcerilor trupești, s-au împietrit la inimă și au astupat urechile, respingând chemarea, lumina și credința. Ca și cei din tâi chemați, i-au orbit mândria, lăcomia, adică grija de bogății, desfrânarea, adică desfătările lumești, și astfel n-au voie să asculte glasul trimișilor Domnului să vină să mănânce din ospățul mântuitor spre folosul sufletului și al trupului. Să ne silim a înțelege Sfânta Evanghelie de astăzi, iar noi niciodată să nu căutăm scuze care mai de care mai neîntemeiate și să venim mereu la ospățul cel dumnezeiesc din casa Domnului, din Sfânta Biserică. Acum să vedem în ce împrejurare a spus Domnul această pildă. Pe la începutul lunii decembrie, din anul al treilea al propovăduirii sale, Mântuitorul se ducea la Ierusalim pentru sărbătorirea înnoirilor și pe cale unul din căpeteniile fariseilor l-a invitat la masă. Mântuitorul a primit și, intrând în casa fariseului, a stat la masă. Aici, după obiceiul său, folosindu-se de această întâmplare, pentru a învăța pe cei de la masă, le vorbi de binefacerile către cei săraci, și le zise că aceia care hrănesc pe cei lipsiți vor fi săturați de Dumnezeu în cer. La aceste cuvinte, unul din cei de față a zis: Fericit este cel ce vacina într-un părăția lui Dumnezeu. Mântuitorul, răspunzând acestuia și la toți care ascultau, le-a arătat prin pilda aceasta că toți pot lua parte la această cină din împărăția cerului, dar că cea mai mare parte a lumii nu vor cina în cer pentru că aleg mai mult bunurile din lumea aceasta trecătoare uitând de ospăsul cel ceresc. Chemarea la cină au toți oameni, căci Dumnezeu vrea ca toți să se mântuiască și să ajungă la cunoștința adevărului. Dărnicia fără de marginea lui Dumnezeu este mare, prin prețul cel bogat și belșugul bucatelor ce se servesc. Aici, pe pământ, casa lui Dumnezeu este Sfânta Biserică. Bucatele care se servesc la masa lui, sunt trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos, prin Sfânta Împărtășanie, adevărata cină de mare taină pe pământ. Hrana și băutura de la masa Domnului mai este și cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Evanghelie, învățăturile, predicile, sunt o adevărată hrană duhovnicească, sufletească. Cântările cele sfinte, imnurile religioase cu melodiile lor dulci și mângâietoare sunt cu adevărat o băutură răcoritoare ce veselește mintea, sufletul și inima. Toate sfintele taine sunt de mare folos omului pământean, dar mai ales Sfânta Leturghie, că prin Sfânta Leturgie, căpătăm cele mai mari, binefaceri și dobândim nenumărate foloase de la Dumnezeu în Sfânta Biserică. Sfinții Părinți ne asigură că atunci când ascultăm cu credință o Sfântă Leturgie, ne facem mai bogați decât tot Universul. Cine ia parte la Sfânta Leturgie cu frică și cu zmerenie, se așează la masă cu Sfânta Treime, cu Maica Domnului, cu Sfinții Arhangel, cu cetele îngerilor, apostolilor și Sfinții Părinți. În timpul Sfintei Leturghii, Isus moare în chip tainic, dându-și viața pentru noi și oferă Tatălui Ceresc sângele Său pentru mântuirea noastră, a celor care ne aflăm de față și cei care se pomenesc la Sfânta Proscomidii. În timpul Sfintei Leturghii se petrec minuni mari, ne nevăzut mulți creștini care își plâng păcatele după spovedanie, au fericirea ca să fie stropite cu sângele Domnului Hristos și curățite de petele păcatului și sfințitei căci Sfinții Îngeri, în chip nevăzut, le împarte aceste daruri binefăcătoare. Când luăm parte la Sfânta Leturghie, diavolul este ținut departe de noi, iar noi ajungem cu totul duhovnicești și cu puteri de a oferi și noi jertfă sfântă de laudă pentru alții. Prin participare la Sfânta Leturghie, aduce în cea mai plăcută închinăciune Sfintei lui Dumnezeu. Cinstim patimile Domnului și-i culegem roadele, stim pe Maica Domnului și ne bucurăm împreună cu ea de darurile Fiului Său. Luarea parte la Sfânta Leturgie, înseamnă a face cea mai bună și mai frumoasă faptă, este un act de credință suprem, care ne asigură o mare răsplată. Sunt nenumărate darurile pe care le primim de la cina cea de taină, de la masa cea bogată la care suntem invitați prin Sfânta Evanghelie de astăzi. Ca să putem privi cu ochii cei duhovnicești, la marea milostivire și dragostea Fiului Lui Dumnezeu, ascultați o istorioară cu un frumos și adânc înțeles. Un mare împărat pe vremuri avea o provincie îndepărtată și oamenii din acele ținuturi au început să se răzvrătească împotriva împăratului. Ba unii îl înjurau pe față, alții atât se înrăiseră și se lepădaseră de el că ziceau că dacă l-ar prinde, l-ar Toate hulele și necinstirele îi veniră la urechi împăratului. El adună toți sfetnicii săi în divan și începu să se sfătuiască cu ei, cerându-le părerea la toți ce să facă ca să liniștească pe cei răzvrătiți. Mai marele o știri zise, Dă-mi oaste, împărate, și mă voi duce să-ți aduc pe toți răzvrătiți la tine să-i pedepsești aspru. Împăratul însă clătină din cap și nu aprobă. Se scula atunci altul și zise, Voi da o poruncă aspră ca acela care va nesocoti numele tău să plătească cu capul. Altul zise, acelui care nu se supune să-i se ia averea împărat. Împăratul clătină din nou din cap și zise, la ce mi-ar folosi să -mi am o ceată, un popor de sclavi care tremură, dar care pândesc mereu prilejul ca să scape de mine să mă omoare. Svetnicii toți am dar iată că unicul fecior prințul unicul copil al împăratului prințul moștenitor se plecă înaintea împăratului și îi zise Tată lasă-mă pe mine să mă duc la ei și îi voi face să fie ascultători întorcându-i la tine Împăratul mirat îl întrebă și cum, fiule, ai vrea tu să procedezi ca să-i faci să fie ascultători? Prințul grăi, Tată, eu le voi povesti de dragostea ta cea mare, de mila și de bunătatea ta, de toate câte le-ai dat, de toate câte le mai dai și câte vrei să le mai dai în toată împărăția ta, nu voi înceta tată cu iubirea mea pentru ei, până când nu-i voi scoate din rătăcire, până ce flacăra dragostei nu se va aprinde din nou în sufletele lor reci. Atunci împăratul privi cu lacrimi îndelung, cu duioșie în ochii copilului, iubitului său fiu și zise, Da, mergi fiul meu, și poartă grijă de cei căzuți. Numai dragostea ta îi va putea izbăvi. Numai mila și dragostea ta îi va lega din nou și îi vor aduce la adevărul cunoștinței. Și s-a dus departe fiul în țara răzvrătită și nu știa de odihnă, zi și noapte căuta pe cei pierduți să întoarcă la tatăl, pe cei rătăciți. Dar până la urmă, prețul plătit a fost foarte scump, căci a trebuit să-și dea viața pentru el. Dar în felul acesta și piruința a fost mai strălucită. Acum, ce va face tatăl la celor nelegiuiți și nerecunoscători, care și-a jerfit fiul pentru întoarcerea lor, cu ce pedepse va trebui să pedepsească pe aceea pentru care și-a dat fiul, iar ei i-au disprețuit jerfa dragostei și l-au omorât. Din această istorioară oricine a putut bănui că aici e vorba de Tatăl Ceresc, Împăratul Slavei și de Fiul Său care a luat asupra sa, toate neputințele noastre, și plin de dragoste și de milă, a venit la noi răsvrătiții, răiții și păcătoșii să ne aducă la Tată. Dragostea Fiului lui Dumnezeu este fără margini, căci lumea răsvrătită și răutăcioasă l-a omorât răstignindu-l pe cruce. Dar el nu se depărtează de noi nu ne-a lepădat și își arată aceeași dragoste mereu până la sfârșitul veacurilor, fiindcă ați auzit de câte daruri ne-nvrednicește prin taina Sfintei Împărtășanii, când El este prezent în fiecare duminică și sărbătoare la Sfânta Leturghie. De aceea, cei care nu vin duminica la biserică, la Sfânta Leturghie, aceștia se consideră nesupuși, neascultători, disprețuitori ai jerfei și se lipsesc de toate acele daruri binecuvântate și astfel viața lor este în pericol. Trăirea lor va fi numai în întuneric de necazuri și supărări și se vor lipsi de tot binele și suflete și trupesc. Cei ce nu iau parte la Sfânta Liturghie, la cina aceasta, cea de taină, acelora nu le sunt primite nici celelalte slujbe și rugăciuni care le fac fie în biserică, fie acasă. La începutul creștinismului, creștinii care îndrăzneau să lipsească duminica de la biserică, erau dați afară din biserică, s-au puși la canon aspru, ca să fie primiți iarăși. De la această nepăsare și nerespect, la chemarea de Dumnezeu, mari nenorociri se abat peste capul oamenilor, chiar aici în lumea aceasta. De aceea multor nu le merg bine, n-au spor în casă, n-au căsătorie fericită, iar alții chiar n -ajung la căsătorie. Se ruinează familia, se distrug văzând cu ochii sufletește și trupește. De aici și bolile încolțesc că Dumnezeu se depărtează de trupul și sufletul lor. Iar de ce trebuie să ne înfricoșăm și mai mult? Să înțelegem că în viața aceea de dincolo, când se vor duce sufletele acestea care nesocotesc chemarea la cină prin trimișii săi, aceștia cu sigur niciunul nu vor gusta din fericirea veșnică, din masa veșniciei, din frumusețea Domnului și de toate bunătățile cele cerești. Căci ați auzit pe stăpânul acelei case care a făcut cina ce a zis. Nici unul din bărbații aceia care erau chemați nu vor gusta din cina mea. De aceea este greu pentru cei ce mor neîmpărtășiți și nu se asigură mântuirea lor, mai ales cei ce cheamă preotul pe patul morții, fiindcă aceștia pleacă fără merinde în veșnicie. Aceștia care nu vin la Sfânta Biserică și care nu respectă ziua Domnului Sfânta Duminică, dau dovadă că sunt niște răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. Aceștia de mari pedefse o parte și în lumea aceasta și în cea viitoare. Trebuie să ținem seamă că venirea la cina Domnului este obligatorie. Așa reiese din Sfânta Evanghelie de astăzi. Căci altfel n-ar fi putut, spune Domnul, despre cei ce n-au venit, că aceia nu vor gusta din cina cea cereastră. Pentru aceasta și diavolul se luptă pe toate căile posibile lui să-l împiedice pe om ca să n-ajungă la cina Domnului, așa cum vedem și în minunata pildă din Evanghelia de astăzi. Căci de ce oare să amâni stăpânul, pe cei poftiți, pentru că s-au dus să-și vadă ogorul, sau pentru că s-au dus să-și încerce boi, ori pentru că s-a însurat, nu pentru aceasta s-a mânia stăpânul, ci pentru faptul că s-au dus tocmai în ziua când trebuia să vină la cină. Atunci au găsit să-și facă treburile pământești când trebuia să se îngrijească de cele cerești, de cele sufletești. Tot așa nici de osândiți în creștini aceia, care din pricina grijurilor pentru hrană și îmbrăcăminte, nu au niciodată timp pentru suflet. Din constatările noastre ca părinții ai bisericii observăm Că cei mai mulți creștini care nu se spovedesc, nu se împărtășesc de câte 4-5 ani, dacă sunt întrebați de ce așa rar, ei răspund că n-au avut timp. Acești creștini nu spun că n-au avut credință, sau că s-au îndoit de folosul și puterea sfinților Taine, sau că au uitat pe Dumnezeu și au lăsat sufletul în părăsire. Ei spun că n-au avut timp. Și într-adevăr s-au făcut robii trupului, hamalii delednicirilor pământești. Seara și dimineața, când ar putea să facă cât de puțină rugăciune, Duhul cel rău, diavolul, îl oprește spunându-i. Nu e timp, grăbește-te și pleacă repede la ale tale. La masă nu se roagă, nu-i mulțumește lui Dumnezeu pentru binele primit, la mese nu fac rugăciuni, dimineața și seara nu se roagă, fiindcă Duhul Necurat mereu îi șoptește omului: Nu ai timp. Dar, în schimb, oricât de obosit sunt și oricâte treburi ar avea, își fac timp pentru a citi romane, reviste, ziare. Asta ori întregi de palavra geală și câte alte preocupări nefolositoare. De televizor nici nu mai vorbim. Când vine ziua Duminicii și clopotele bisericilor îi cheamă la închinare, ei zic, vom merge altă dată. Acum trebuie să facem cu tare și cu tare treabă. Iar pe cei care Duhului Dumnezeu îi hotără să vină la biserică, nu se poate să nu iasă demonul înaintea lui, cu vreo ispită de a lui să-l împiedice de a ajunge la cina Domnului. Unora le trimite neamurile de departe, ca să-i rețină de a merge la biserică. Cei căsătoriți, la fel ca omul cel din Evanghelia de astăzi, care s-a scuzat că s-a însurat și de aceea nu poate veni. Așa sunt cei mai mulți care, tocmai în ziua chemării la cină, își găsesc să-și facă poftele păcătoase, împiedicându-se unul pe altul ca să nu ajungă la biserică. Alții vin de departe la oraș cu gândul bun să-i aparte la slujba dintr-o biserică. Dar diavolul, care nu doarme niciodată, le iese înainte și le aduce aminte că are de cumpărat mai multe lucruri, și astfel îi aleargă din magazin în magazin, până îi obosește de nu mai țin picioarele. Ajung frânzi de obosit și la Sfânta Biserică, dar nu mai sunt bun de nimic, fiindcă din cauza oboselii nu mai sunt în stare să se roage și să asculte cu atenție Sfintele Învățături. Aceasta e o ispită foarte mare pe care mulți, Mulți biruiește, să fiți atenți. Ba, încă pe unii atât de mult i-a alergat necuratul și i-a tot dus până când au scăpat și Sfânta Slujbă. Căci ajung la sfârșitul slujbii. Cina s-a mâncat, ospătul s-a terminat și ei nu s-au folosit cu nimic. Au pierdut prilejul de mântuire. Și așa o mare parte din acești oameni, ca niște hamare ai vieții acesteia trupești, aleargă în goala nebună după plăcerile trupești, ca să-și dobândească fericirea veacului acestui trecător. Și așa se trezesc mulți abia pe patul morții, înșelați de demonii iadului, care atunci le apar în față și ei zicându-le, ai noștri sunteți, că nouă ne-a slujit toată viața. În zadar mai cheam atunci unii preotul când nu mai pot vorbi și mai cu seamă nu mai au timp să facă pocăință pentru păcatele săvârșite. Dacă s-ar putea să întrebăm pe toți nenorociții ce se chinuiesc în focul iadului acum, despre cauza osândirii acolo, oare ne-ar mai putea spune ei tot așa, că n-au avut timp să vină la biserică, să se spovedească, să se pregătească? Nu cred că ar mai putea să spună vorba aceasta, ci cei mai mulți ne-ar răspunde. Am ajuns aici fiindcă am prețuit mai mult ca sufletul nostru pe pământ, ogoarele, vitele, serviciile, afacerile, petrecerile și pentru suflet n-am vrut să facem nimic. N-am vrut. Neglijarea sufletului nostru ne-a îndepărtat de Dumnezeu și ne-a făcut să ne scufundăm în păcat. Cufundarea, în păcate, este cel mai mare izvor al necredinții. Căci de ce se împotrivesc oamenii și nu vor să guste din binefacerile mântuirii? ce oprește să se apropie de Dumnezeu, să vină la casa Lui, la masa Lui duhovnicească, să-și predea întreagă viața Lui Stăpânului Hristos? Iată ce obișnuința rea în viața păcătoasă, prin care și-a stricat inima cu totul și trăiește în întuneric. Religia noastră creștinească nu e o religie care să se învoiască cu slăbiciunile omenești, cu păcatele, ci e aspră și neînduplecată. La păgân nu era așa. La grecii cei vechi orice păcat se putea să săvârși fără teamă fiindcă orice patimă omenească își avea un reprezentant în cerul zeilor. Desfrâul avea zeul lui, beția pe al ei, tâlharii își avea patronul lor. La noi este cu totul din potrivă. Hristos Dumnezeul nostru nu vrea pace cu slăbiciunile, cu patimile noastre. Și pe toate le condamnă. Învățătura lui Hristos o sândește mândria, zgârcenia, lăcomia, desfrânarea, pisma și mânia și toate păcatele. Pentru că tocmai aceste păcate sunt cauza îmbolnăvirii și a necurăției sufletului. Păcatele spurcă sufletul și trupul, de aceea Domnul vrea să ne curățim de ele, Căci numai cel care se curăță de păcate și nu le mai practică niciodată, devine cel mai curat suflet și trup. Noi cu acestea suntem în luptă și nu putem să le biruim niciodată fără harul dumnezeiesc pe care îl primim din sfintele taine, de la masa cea bogată a lui Dumnezeu și prin toate sfințeliile din biserică. Iată de ce nu vin zgârciții care se închină la avere. Iată de ce nu vin femeile care se înșeală bărbații, tinerii care se tăvălesc în noroiul desfrânărilor, pentru că ei, acestea le iubesc, păcatele, viciile, și nu vor să asculte glasul Evangheliei, care ne îndeamnă la luptă împotriva patimilor. Cei mai mulți ar vrea să fie și cu Dumnezeu, dar și cu păcate. Câte persoane nu vin și pe aici? Și când aud că e vorba să se lepede de unele păcate, nu mai vin, fiindcă sunt legate așa de strâns de patim, că li se par ceva imposibil ca să se despartă pre exemplu, o femeie tânără nu poate să se despartă de un prieten pe care îl are de multă vreme. A făcut din el un zeu, un idol. Nu se poate lăsa unii de băutură, de tutun, de cărți, de ghicit și de multe rele care au prins rădăcini adânci în sufletul și în trupul lor. Ei nu înțeleg că locul acela al fericirii din raiul lui Dumnezeu este prea curat, prea sfânt și de aceea numai cei curați și sfințiți pot ajunge acolo. Pentru aceasta ne cheamă Dumnezeu la masa lui cea bogată, la cină, ca să ne curățim, să ne sfințim de aici, de pe pământ, pentru fericirea raiului de sus. Însă, om are parte din creștini așa le-ar place să trăiască și în toate păcatele. Și la sfârșit zic unii că, măcar într-un colțuleț din grădina raiului, să-și găsească și ei loc. Să nu ne înșelăm, că nimic spurcat și ruginit nu va intra în împărăția cerului. Așa ne spune Sfânta Cardă. În raiul lui Dumnezeu, peste tot, este aceeași sfințenie, aceeași curățenie și lumină. Acești oameni aduc o insultă lui Dumnezeu prin aceste păreri greșite, în tocmai ca un păgân care nu se învoia deloc cu credința noastră creștinească. Așa a pățit odată un misionar creștin care căuta să convertească pe un indian și să-l aducă la religia noastră creștinească. Într-o zi îi zise indianul misionarului, Dumneata îmi vorbești mereu de un Dumnezeu care le vede toate, care le știe pe toate. Eu n-am nevoie de un astfel de Dumnezeu care să mă cunoască și să știe toate câte fac eu. Mai lasă-mă în pace cu Dumnezeul Dumitale. Că mie îmi place viața aceasta, așa cum este ea. Vedeți? Așa este și lumea creștină de astăzi. Așa a ajuns, dar să știți, să fiți sigur ce vă spun, n-a fost așa. Acum este rătăcită, înrăită și pierdută, adevărat, oile cele pierdute ale casei lui Israel. N-a fost așa. Lumea creștină este scufundată în patim și păcate și la multă lume nu le mai trebuie religia aceasta, care mustră păcatul, care luptă împotriva plăcerilor vinovate. Creștinilor noștri ortodoxi le place mai bine să stea în cârciumă, în fum de tutun, decât în biserică, în mirosul cel frumos altă mâiei la ospățul credinții, la cina Domnului. De aceea mulți ar dori nici să nu existe Dumnezeu care să-i tragă odată la răspundere și să-i pedepsească pentru faptele lor rele. Și ideea aceasta că nu există Dumnezeu este scornită de cei mai păcătoși și mai nelegiuiți oameni, de cei care au mâncat carne de om, de criminal, de hozi, de desfrânați, de bețivi și mincinoși, fiindcă desigur că în inimile lor nu a locuit Dumnezeu și nu există Dumnezeu în ei, în ei e necuratul, Duhul cel rău care i-a învățat la toate rele. Cei care au voit să cunoască pe Dumnezeu s-au mulțumit numai să-L simtă și să-L slăvească prin credință. Și unde l-au simțit creștinii? În desfășurarea vieții pământești, în mulțumirea conștiinței lor, în trăirea fericită a păzirii poruncilor, în mijlocul naturii strălucitoare, în lumina soarelui, în cântecul păsărilor și în murmurul izvoarelor, în culorile florilor. În dulceața fructelor și în tot ceea ce a creat el milostivul și bunul Dumnezeu. Cei necredincioși fac parte din taberile celor nătânci care n-au vrut să vină la cina Domnului. Aceștia sunt vrednici de plâns și de disprețuit, niște bieți nenorociți rătăciți printr-o tristă pustietate, niște flori rupte de furtună de pe ramura vie a bisericii, căzuți din dreapta credință în prăpastia deznădăjduirii și a pieirii sufletești. Așa sunt toți și sectanții, sectanții care nu vor să înțeleagă chemarea de la cina Domnului din Sfânta Biserică. Aceștia toți se lipsesc de cina cea cerească și nu se vor mântui. Poate să facă toate faptele bune. Poate să nu zică vorbe rele, tot la ea se duc, fiindcă au disprețuit cina Domnului biserica și masa bisericii cu toate tainele ei. Cei ce au fost chemați întâi și întâi de pe pământ de Dumnezeu sunt preoții și cărturarii poporului evreu, care nu s-au supus chemării Domnului și n-au voie să vină la masa mântuirii cerești pe care atât de bogat o pregătise Dumnezeu de la început prin sfinții proroci. Iar ceilalți care au fost chemați de pe străzi și din ulițe, săracii, betegii, orbi, ologii, sunt tot evrei, poporul cel de jos pe care l-a tămăduit scumpul fiu al lui Dumnezeu, i-au tămăduit și i-au hrănit cu pâine și pește prin pustie, Poporul acela vindecat, care a cunoscut, el, poporul a cunoscut că este Fiul lui Dumnezeu, dar erau lipsiți de putere, erau orbiți de fățărnicii a fariseilor și cărturarilor, care îi oprea să-l cunoască bine și să meargă după el, ologiți de puterile trupești și sufletești. Totuși, dintre aceștia au venit și au șezut la masă și sunt mântuiți acum și în ceruri la masă cu Avram și cu Domnul. Căci poporul cel de jos a cunoscut că Isus este Fiul lui Dumnezeu și l-au mărturisit chiar înaintea împăraților păgâni și mulți au murit martiri pentru credința și dragostea lor. Apoi, a mai trimis stăpânul încă o dată pe robul acela, spunându-i să iasă la drumuri și la garduri și să-i silească să intre ca să fie casa plină. Această poruncă dumnezeiască este îndreptată către celelalte popoare păgâne, care se închinau la idoli și impresurate de fel de fel de păcate. Iar când zice să-i silească să intre, nu însemnează ca să îi forțeze cu sabia, cum au făcut turcii și alte religii, că au omorât mii de oameni arzându-i și distrugându-i în multe tipuri, ca să treacă la religia lor. Dar Domnul Hristos vrea ca noi să venim din dragoste la El, să venim din convingere, de aceea spune robului Sileștei, adică convingei, arată-le pentru cei i chem, și cât bine îi așteaptă la masa mea, în împărăția mea. Domnul Hristos nu obligă pe nimeni. De aceea mai zice, cine vrea să vină după mine, să se lepe de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze. Cine vrea? Creștinul adevărat trebuie să înțeleagă că de aceea zice Dumnezeu să ne lepădăm de toate păcatele, de toate patimile, fiindcă acestea sunt piedicile, spurcăciunile care ne oprește și nu putem să ajungem la masa Sfințeniei, nici pe pământ, în biserică și nici la cina cea cerească cu îngerii în raiul de sfătări. Trebuie să ne lepădăm de toți idolii moderni ai veacului de pe urmă, să nu ne mai robească nimic, să nu ne mai închinăm timpul și viața la niciun fel de idol. Nimic să nu ne stăpânească și să fim gata în orice vreme a ne lepăda de toate pentru slava lui Dumnezeu. Mult sânge creștinesc s-a vărsat. Pentru stârpirea idolatriei. Dar și demonii au devenit mai diplomați în scorniturile lor, căci au născocit alte feluri de idoli. Ca omul creștin, nici să nu bănuiască că și închină viața unui idol modern. Pe măsură ce veți cunoaște credința, veți cunoaște astfel de idoli periculoși, unii. Unii ați cunoscut. Îmi amintesc de o veche istorioară cum un misionar creștin adusese la credință pe un păgân care se închina la idoli. Și acesta nu vrea cu niciun chip, nu se îndura să spargă un idol la care se închinase o viață întreagă. Nu putea să-l spargă. Era milă, era drag de el și nu putea să-l spargă. Bietul creștin misionar îl sfătuia mereu să spargă idolul. Iubitul meu, sparge acest mincinos Dumnezeu, să nu spară rău, că Dumnezeu îți va da o mare bucurie și ai să fii fericit în lumea aceasta și în cealaltă. Într-o zi păgânul s-a hotărât să spargă idolul. A luat toporul și l-a lovit cu putere. Și deodată ce să-i vadă ochii? Idolul acela era plin cu bani de aur. Strămoșii lui băgaseră în el o comoară. Nimicirea idolului a un trai fericit bietului păgân, că era sărac. S-a întărit mai mult în credință, s-a botezat, a început să facă fapte bune... Și-a devenit un bun creștin cu mulțumire sufletească și-a câștigat și împărăția cerului. Iată, frate creștini, ia aminte, poate și tu ai un idol la care ții atât de mult și te închin la el de multă vreme. Un idol de plăceri, de patim rele și îți închipui, Că nu o să poți trăi fără acest idol la care te ai închinat o viață întreagă. Poate iubești patima, beții, băutura, de unde pleacă toate relele. Sparge idolul acesta, frate! Sparge-l că vei găsi împărăția lui Dumnezeu! Poate te stăpânește patima desfrânării, ai o prietenă de mulți ani și nici nu te cununi, nici nu te desparți. Sparge legătura dintre idolul acesta și tine, frate creștine, până nu e prea târziu. Poate te înșală patima luxului și să faci trupul de seamănă la fel cu al idolilor din vechim. Orice patimă, fumatul, jocurile de cărți, hulele, spargeți acești idoli, fras creștini. Ascultați chemarea Domnului prin robii săi. Hotărîți vă cu multă tărie și veniți la masa cea bogată a credinții, la masa lui Dumnezeu, căci încă ne mai cheamă. Și rugați pe Dumnezeu să vă dea puteri să învingeți păcatul care stăpânește sufletul și trupul. Și atunci ai să găsești, frate creștine, o comoară de bucurii chiar în lumea aceasta vremelnică. Și vei plânge de bucurie pentru că ai găsit împărăția cerului și vei fi un ales și plăcut Domnului Dumnezeu care te va primi cu bucurie la ospățul cel minunat. În ziua aceea de pe urmă, în împărăția lui cea cerească, că acolo este ținta noastră a creștinilor și acolo trebuie să meargă sufletul nostru. Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu celui viu, luminează Tu mintea noastră ca să înțelegem că numai Tu ești Cel ce ne-ai pregătit atâtea bunătăți pentru sufletul și trupul nostru. Fă-ne să fim gata oricând a asculta chemările Tale și să venim cu dragoste la cina Ta cea bogată, ca să fim și noi printre ale și Tăi și să cinăm și noi cu Tine în împărăția ceea cerească. Amin.